Ținta vieții mele este Isus cel răstignit, El, numai El, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, să ajung la stare de o mare, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos. Fratele Arcadie Nistor s-a predat Domnului în anul 1948, în mișcarea de trezire spirituală Oastea Domnului, înființată de preotul ortodox Iosif Trifa în 1923. Cu o smerenie și înțelepciune aleasă și sfântă, a lucrat cu hărnicie vestind Evanghelia lui Hristos și păstrând învățătura curată a Oastei Domnului din tinerețe până la bătrânețe. Prin toate suferințele și prigonirile îndurate, atât în libertate cât și în surgion, au umblat nedespărțit cu Domnul Iisus. Arcadia Nistor vine pe lume în 25 ianuarie 1924 pe frumoasele plaiuri bucovinene, fiind cel mai mic băiat din cei 10 copii ai părinților Simeon și Natalia Nistor, oameni gospodari din comuna Volovăț, județul Suceava. Cei șase ani de școală primară pe care tânărul Arcadia i-a urmat în satul natal, îi dezvoltă un deosebit gust a lecturii, căutând să citească tot ce cade în mână. Învață foarte bine și își dezvoltă un scris caligrafic, fapt pentru care în armată este încadrat ca furier la cercul teritorial bărlat, unde este remarcat de către superiorii săi. La 24 de ani este eliberat și se întoarce acasă. Am venit din armată ca tânăr la 24 de ani, așa cum este cu Dar nu era mulțumit chiar dacă Pitușem o noapte îndrăgă, a două, dar aveam așa de și mare regrete, îmi părea așa de rău, ziceam, mai bine dorm meu noaptea. Putem să avem avere, putem să avem o slujbă mare, putem să avem bani mulți, putem să putem un titlu, să avem orice, să știți, nu mulțumesc sufletul nostru. Sufletul nostru vrea și mai mult decât toate aceasta. Mama sa, Natalia, și surorile sale erau credincioase și făceau parte din mișcarea duhovnicească oastea Domnului din Biserica Ortodoxă. Adunările oastei se făceau chiar în casa lor. Trăind o dureroasă experiență personală, tânărul Arcadie realizează cât dezadarnică este viața și cât de nestatornice prieteniile pe care le avea. Astfel, se hotărăște să urmeze exemplul surorilor și al mamei lui. Miercurea seara a muntat în adunare, muntat muntosă, a muntat mătărit să întors la Dumnezeu. S-a început adunarea, frate s-a rugat, s-a cântat, s-a început să vorbească. Vă mătărisesc, eu v am simțit atât de pierdut și atât de păcătos și în inima mea am spus așa, eu nu sunt vrednic ca să stau între oameni aceștia, îi vedem de frate și să-i mă gândim în inima mea, că eu sunt așa de păcătos, așa de pierdut, eu nu sunt vremnic ca să stau cu milicul și am ieșit în adunare. Nu pentru că nu mi-a plăcut, nu pentru că aș fi renunțat la hotărârea mea să mă întorc dumneavoastră, dar m-am simțit așa de păcătos că spus, nu sunt vremnic să stau cu ei. Frațe, cât au vorbit ei în asele astăzi, nu au spus nici de fumat că ne-ai spus, au spus nici că nu-i bun nici, Cuvorn, că este păcat să spui niciuni sau să o sau să înjuri. Ei au vorbit despre Domnul Iisus. Cuvântul pe care l-am auzit la început, la început, doar să înjele a fost Domnul Iisus. Și în acelea 26-uri, stat în abidarea, viața mea s-a din despre Eu n-am recărcat frișor în boră, Eu n-am mai eu n-am mai tămat, eu n-am mai spus cuvinte modale. Știți cum? Domnul Iisus mi-a părăsit inima, mi-a părăsit sufletul. Am adus toate cărțele, scrisurile, amintirile, bărțișoare, tot ce am avut lumeți și am stat înaintea focului și câteuna am pus că nu pot să pun o sol de cărți, că nu ar, să mergășe. Le-am pus câteuna și o bucată de ce am mars, totul, totul. De urmă am adus aminte cum spunea Părinte Iosif, din, o, în lui. din ziua de 23 mai 1948, viața tânărului Arcadie cunoaște o schimbare profundă. Nașterea din nou pentru împărăția lui Dumnezeu. A fost nelipsit apoi din adunările oastei Domnului din satul natal, cât și din țară, trăind intens dragostea pentru Domnul Isus. Eram așa de fericit, Ateabia așteptam, duminica, până miercuri asta, sara îmi părea așa lung, în ăsta. Mă uitam din la soare și îmi părea căștept pe Pentru loc. Parcă nu mai gândi vremea sara și el vie și mă duc la adunare. În toamna aceluiași an se căsătorește cu tânăra Valeria, fica adoptivă a fraților Ioan și trandafira Moroz, cunoscuți ostași din zona Bucovinei. La nunta lor, din 10 octombrie 1948, participă frați și surori din Oastea Domnului din 18 localități ale țării. Fratele Arcade, ca soț, ca tată, ca familist, a fost un om excepțional, extraordinar. Ca soț, din momentul în care s-a căsătorit cu mama, a fost îndespărțit, a ținut la mama extraordinar. Chiar dacă aveau 75 de ani sau 80, Dragostea care i-a unit le-a rămas mereu tânără prin toate încercările vieții. Așa încât, la 50 de ani de căsătorie, și-au sărbătorit nunta de aur cu o frumoasă adunare frățească. Fratele Ioan Moroz a fost un om al Lui Dumnezeu, un om care a pus cu totul în slujba Domnului, începând inii de în date de cușoanțiiții oastea Domnului, în 1929. A locuit împreună până în 1959, deci 11 ani de la căsătoria noastră. Fratele Ioan Moroz a fost un fiu al răbdării și o jertfă a dragostei pentru Hristos. Pentru credința sa a îndurat suferințe și bătăi cumplite, dar i-a iertat pe chinunitorii săi, așa cum și Hristos. o Sfârșitul i-a fost strălucit, fiind înștiințat de un înger despre ziua când va fi luat acasă, la Domnul Isus, pe care l-a iubit. Era în canse, era uite, o să obțină și era o sură de-a mătușului. Și au venit o păstrăită, S-a pus așa pe crucea ferește și-a bătut în geam. Formă o așa ca un furger, o furgera în casă. Și de s-a timut, s-a spunea, doar încă nu era vremea ni de tună, nici de furger, nimic care era în urmarte. El s-a timut, dar el o zâmbit bătrân și a spus așa, nu vă temet, că a Îngerul Domnului și eu trebuie să mă duc cu ea. Acum Valeriu mă în însuși, înceașului, roagă-l pe Îngerul Domnului să te mai lasă. Că și facem noi două femei, noi, copiii sunt miși, și-al poate nu știm că n-ar despre bine. Și-au zis așa, eu le ai rugat pe Îngerul Domnului să mă lasă, dacă s-a putea. Dar nu știu, s-a părmai cât nu-i spus, cum nu-i spus Măniești? Nu știe, Îngerul Domnului, dar nu mai mă lasă-ți. Cum așa? Cum știe așa? Și mai târziu, eu spus, am vorbit cu Îngerul Domnului și nu mă lasă decât până vinere, când Domnul Isus a dat-o pe cruce, atunci și trebuie să mă duc. Și așa. De la fratele Moroz, tânărul Arcadie învață dragostea și jertfa pentru Domnul Isus. În noaptea de străi, noi într-o cameră aiche, iar pe într-o cameră din colo. Bătimea s-a furișat și a venit aici când am făcut este ziții, procesul de zbagi și schesturi, <coughs> dar trebuie bătânul ăsta să vină. Și când securitatea m-a scos, am suzat în voții mei, eu și am deschis ușa și am găsit prângâri. I-am și mi-am salutat și am plecat. nu erau rămas prângâri în fața acasă. Și când am întors, nu rămânesc. Arcadia și Valeria Nistor sunt binecuvântați de Dumnezeu cu 10 copii, 5 băieți înainte de închisoare și 5 fete după eliberare. În fiecare seară face școală biblică cu doi, trei copii care eram cu el acolo. După ce ne spunea din Biblie, cântam, ne rugam, pentru două zeni dădea ca temă ceva din, din, din Sfânta Scriptură. Și spunem să vadă că rămâne ceva în inimile noastre și în gândul nostru, așa din ceea ce ne-au spus el. Mai târziu, am lucrat la o cooperativă, constructorul, și eram ajutor din magazionier. Era un cuptor cam dermat. În cuptorul ăla era diferite vase, ulcioare, farfurii. Și dacă s-a dermat cuptorul ăla, pe majoritatea l-au format. Și. Șeful cealalt de la ceramică a spus, băi, dacă găsesc ceva bun, e vostru, luați voi. Și am mers acolo și am ales și eu câteva câni din asta din pământ, așa negri, cum se fac la margine. Și când le-am adus acasă, tatăl a zis, astea? Să căiga de, de așa. Le-ai plătit? Nu. dul le înapoi. Și nu le-au primit. Deci asta a fost tata meu, fratele Arcade. Nu a permis un cap de ață ca să-i aducem acasă. Noi nu am fost oameni bogați, noi am trăit și Și dacă trăiești și nu poți să faci rea. Trăiești și așa, îmărginiești la pustină pe care îl amenea. În 1948, statul impune bisericii oficiale de tuturor asociațiilor religioase care funcționau în cadrul ei, indiferent de mărimea sau scopul lor. Este desfințat oficial și oastea Domnului, deși ea continuă să funcționeze ilegal. Începe presalile împotriva fraților din partea organelor de stat, dar și din partea conducătorilor bisericii. Fratele Arcadie rămâne fidel hotărârii de a urma pe Hristos și se implică în continuare în adunările oastei Domnului, în ciuda amenințărilor și a pericolelor care îi pândeau pe ostași. Cu fratele Traian s-a întâlnit pentru prima dată în 1949. Din întâlnirea aceea din 49, fratele Traian au avut o apreciere extraordinară supra lui Tata și l-au considerat ca un, un de nădejde în lucrarea oastei Domnului. Fratele Traian mi-a spus cu foarte multă seriozitate când veți avea de luat hotărâri importante cu privire la oastea Domnului, să nu le luați Până când nu vă consultați cu fratele Arcadie. În vara anului 1956, Dors, conducător al oastei domnului în perioada comunistă, este liberat din domiciliu obligatoriu și, în 12 august 1956, îl cheamă pe fratele Arcadie la Cluj, la un sfat frățesc, unde se precizează clar poziția oastei domnului față de Biserica Ortodoxă și față de celelalte culte creștine. Oastea Domnului este adusă de Dumnezeu în biserica noastră, pentru renașterea sufletească a bisericii și ea trebuie să rămână aici. Oastea nu se ocupă de boteză, nu se ocupă de spuneam împătășanii să sau de alte lucruri. Oastea nu se ocupă și nu se leagă de slujba sau de tainării bisericii. Misiunea ei este să pe Domnul Iisus singurul care s-au pentru noi, care a disfășit păcatul nostru, singurul nume dat sub în care trebuie să te mântuit. nu are partul Și așa noi am propovăduit. În 9 decembrie 1956, Arcadie Nistor primește o scrisoare de la Traian Dors. Acest fapt atrage și mai mult atenția securității asupra sa. Este de atunci urmărit și supravegheat tot timpul, fiind în mai multe rânduri ridicat din adunări și dus la sediul securității din Rădăuți, unde ei se pune în vedere să se lase de oaste. Pe la 1, 1 și ceva noaptea bate cineva în ușă, tata sare repede, cine acolo? Securitatea, deschide. Și-au intrat doi înși securiști și șoferul de pe mașina securității, omit cu un ordin de percheziție avea toate volumile din vieții sfinților. El așa a fost un colecționar de carte sfântă, deși unii găsea o carte bună, indiferent cât costa el o cumpăra. Au avut foarte multe cărți și le-au sortat. Au avut câteva manuscrise care le-au luat, care au crezut că sunt importante pentru ei, le-au dat parte, care nu le -o dat în partea asta, au rămas foarte puține. Ca să spun așa, un carcat în mașină era cu un, uh, un imeseu. În 1959 este arestat împreună cu alți 22 de frați ostași care alcătuiau lotul pe țară al Oastei Domnului. Sunt judecați formal la Cluj și închiși în penitenciarul Gherla, în 18 octombrie 1959. Când am ajuns la Cluj, în fața tribunalului, așa de mulți era, era mai cine. Și se temut, nu se producă și tulburare, ceva. Nu ne mai de jos în fața au și în spate tribunalului era un parcuret. Și băgați cu mașina, pe din în parc. Până în ușa din spate. Și multinicii, de frai, pierdă pe noi la mașină. Atitudinea lui la proces este una dintre cele mai demne și mai frumoase. Deși lasă acasă o soție bolnavă cu cinci copii săraci și lipsiți, el se comportă în tot timpul închisorilor în cel mai vrednic fel, căutând nu bunăvoința oamenilor, ci plăcerea voi lui Dumnezeu. Eu am fost al 80-lea, la dosarul Dosare, noi avem fiecare dosarul nostru, dar mai a și președintele și președința era un maior, așa e de nervos, știți cum, nu știu cum să spun, din nervos era el, președintele. și nu e tot așa de liniștit și tare și s-a speruie și, și știi de fapt. Și n-am răspuns nimica, am tăcut urmă. Uite așa m-am uitat în ochii lui și în fața lui și n-am spus nimica. Știem un lucru de m să să atât cineva, că dacă ești întrebat și-a închetat, să trebuie să învoce închetatorul lui, că e jumate de puterea Domne de la ceape, și-o luat. Și calul cu căruța, și porcul, scroafa, și vacă, tot absolut, o luat. Și-au făcut ăștia un proces verbal. Am rămas într-o stare extraordinar de grea. Mama era bolnavă, bătrânii, deci meu Măros, sora Trandafira era și bătrâni, bolnavi, vă dați seama. Eram cel mai mare, 10 ani. În perioada următoare, iarnă de iarnă, eu, în timpul verii mai bine și mama în pădure, și pregăteam să avem lemni pentru iarnă. Cum le aducem? Le aducem în spate. De multe ori avem de vara rămas lemne mai uscate, iar iarna, ca să nu le consumăm prea tare, cele uscate, care au extraordinar, mergeam doar de două ori pe săptămână în paduri cu săniuța, eu, și aducem lemne ca să putem să avem de pe pe alta. Domnul spus că El nu ne lasă. Și atunci când era criza mai mare în familia noastră, punea un frate și ne putea ajuta. În primele șapte luni la la fratele Arcadie stă în celulă cu încă 15 frați, îndurând împreună condițiile inumane, frigul și foamea, la care se adăugau lungile nopți cu anchete și bătăi crunte. Știind că mama era bolnavă, noi cinci copii, fără prea mare ajutor, îi spunea, băi, Nistor, uite care treaba. Dacă tu semnezi aici că te lași de oastea Domnului, Mândimneam să pleci acasă, la prima strigare e plecat acasă. Lasă-te și-ai semnat. Și tata se gândea în momentul acela. Se gândea la noi acasă. Spunea că la fiecare în parte se gândea. Ilie, mă gândeam la tine, la Chiva, la Gheorghe, la Mamuta, Dar te ducea cu gândul la răspulatire, la cununa. Și îi spunea, nu Domnului Anchetator. De Domnul Iisus nu mă las. El este viața veșnică. Eu aici, nu știu cât voi mai trăi pe pământul ăsta. Sunt vremeulnic. Însă eu, dacă semnez aici, eu am să pierd viața veșnică. Și mă înțelegi ce, ce e șarlat să fie un lucru veșnic. Deci, viață veșnică, împreună cu Dumnezeu. Nu, domnul închetator. Nu mă las de oastea domnul și de, de Domnul Isus. Nu mă las. Ca de Difine, totdeauna eșie. Ce noi îți pot inchipui cu patronul scurs, nu așa? Și era așa de și pe jos era mozai, zile era de bombă de iar iarna și fost o iarnă greie și am dormit mult timp pe mozai jos, care nu erau decât 23 de parte suprapuse și a fost un timp când ne am fost poștii de în miești într-o camere. Și dăm jos, de la ușă până la zeam, nu sunt alea, parte, cu zealul zei, azi în mine. Crăciunului, în 1959, ca de obicei, în sărbători, în zilele de Paști sau de Crăciun, se făcea perfeziție, îmi întorcea saltele pe dos, pături, bagajele care le aveam, o straiță cu câteva lucruri în mine, și le punea toate în grămadă și ram în cerula 13 erau 106 oameni și toate acestea erau o grămadă și păucau și spuneau adunațiile, 100 de oameni să-ți alegi lucrurile și fratele, tău, după ce s-a terminat tot aceea stare, a spus în cerul, tuturor care erau acolo se nu nu să nu vise să tundre inima și să nu noi trăim în și în condiții foarte grele și în condiții grele se poate vedea caracterul unui om, se poate vedea dragostea lui, se poate vedea dreptarea lui, se poate vedea mila lui față de aproapele. În primăvara lui 1960 este scos la lucru în colonia Luciu Giurgeni, lucrând la podul ce traversează Dunărea. În cei doi ani de muncă forțată, datorită condițiilor grele, lipsei alimentației și a igienei, se îmbolnăvește de hepatita epidemică și leptospiroza, o altă boală infecțioasă. Curent se termine. Cât de greu ar fi astăzi? Așa cum spune odată și deva, cât de amar și cât de greu să îmi fie astăzi? Eu vreau să cânt și cântarea de azi o să-mi și necazul și dorirea de mâință. Fiind inapt pentru muncă, este trimis la închisoarea Văcărești din București, în sectorul deținuților politici. Aici stă din octombrie 1962 până în iunie 1963, când tot Bonnav este retrimis la Ghearla și închis în celul 107. Neștind unii de alții, frații ostași trăiesc puternic, dorul de părtășie, de adunare. Era ajunul adormirii Maicii Domnului din august 1963, când, din celula 77 de la Gherla, poetul Traian Dors privea cum șirul credincioșilor urcau dealul spre mănăstirea Nicula ca să se închine. Atunci au fost compuse versurile. Abia pe văd -a -a și radul urcând spre rugăciune, când vă cuprind prin grații și vă desprind prin zare, puneți-mi stort de inger cu stinte stupurile. Cum stați, priviți bogota, de groază și de sânge, pe unele noastre trupuri se schimb încet în moaștie. Privirile străite aveau pot să vă vadă, dar sufletul de mine și adânc vă recunoaște. Plecați, menegrușiți, și urceniți în pace, pe unde rugăciune și tăia ne dau putere, de sus, de pe când cărțați când de situație, spre locuri potribilor de În 29 august 1963 are loc o reorganizare la închisoarea Gherla. Se fac mai multe schimbări în celule. Fratele Arcadie Nistor este mutat împreună cu fratele Traian în celula 42. Aici stau până în 8 noiembrie 1963. Și în timpul ăsta, cât am stat împreună. am avut tot timpul ca să răscolim trecutul. și eu povestit la trăian de la începutul lucrării, munca lui, prână întâlnirea domnul, Domnului, jeța Părintului, toate mine-a povestit. Și am tras cu din trecut, din greșelile care s-au făcut. Și acolo s-au luat niște votări niște hotăriri care sunt valiabili și astfel. În volumul al treilea din istoria unei jertfe, Traian Dors consemnează cuvinte de apreciere pentru fratele Arcadie și alți trei frați cu care era în celulă. Acești oameni duhovnicești și frați adevărați, de plin pătrunși și călăuziți de Duhul Domnului și de gândul lui Hristos în lucrarea oastei sale, mi-au fost de mare mângâiere și îmbărbătare în stările grele prin care am trecut în vremile acelea, după cele întâmplate cu ceilalți. Fiind înzestrat cu o memorie de excepție, fratele Arcadie cunoaște pe din afară cuvântului lui Dumnezeu, fiind considerat Biblia din închisoare. În anii 68 69 au doi frați la noi în frații mungurea, s fost în puscărie cu fratele și... Așa ne povestea, fratele zice, era memoria vie a fraților acolo. Îl de știa pe de rost și toate poeziile le învățau după nume. Poezia în mărăcutare, mățea câte un vers, câte o și tot o spunea, frate Arcade, poezia în 738, imediat frate Arcade o spunea. Frate Arcade, la Ioan 14-20, frate Arcade cita. Când s-a fost înregistrat o cântare, deci o memorată tot așa, i pus și o melodie și tata o cânta, singur în celulă. Nu s-auzea niciun zgomot, nimica și Gardeanul îl prind când a tu însă aici. Cinci zile de carcere severă pentru treaba asta. nu era așa, era o camere fără lumine și nu era nici s nimic, Două zile este trecut lământ și a zile de dea grațe de mâncare. Părâți de informatorii din celulă, conducerea penitenciarului a măsuri drastice împotriva fraților ostași. În noiembrie 1963 Arcade Nistori este trimis în delta Dunării Împreună cu fratele Popa Petru de la Batiz Și Pop Alexandru În coloniile de muncă din Balta Brăile Se întâlnește și cu alți ostași Printre care fratele Cornel Rusu Lazar Mortici și Valer Irinca Îngeam pe Să facem Dicul să nu se Dunărea Și Ramiano Areger criăti cu un cute cea prin noi și cum să lea unii de altul, tracă la era mai înalt. Și noi ce părinți, pe fratele, Mihai, cu mai mici, cu gliter de la Galba, cu șcăpă de la une... de la Timișara. și eu mai la margine, orc, ce să bat pe mine să, mie... să nu își bească în toți la fel, eu sunt mai înalt. Un alt episod spunea, o stat la un moment dat cu Vulbrand în închisoare. Și Vulbrand era atât de bolnav, extraordinar de bolnav era, din când în când li mai dădea voie să-și spele rufile. Și Vulbrand era cu hainele murdare și nu avea, nu putea să le spele. Și mergea tata din multe ori și lua hainele și îi spăla și tatăl a fost voinic, dar el a fost mult mai, mai voinic așa și de multe ori nu i-ajuginea mâncarea. Și câteodată mai rupea din porția lui din mâncare, s-area o porție din turtoi și el și îl și mânca vulbrant ca să se poată menține cât de cât. Arcadia istorie este liberat la 28 iulie 1964 și se întoarce acasă după 5 ani în care nu a știut nimic de familia sa. Am venit acasă, am găsit soția în viață, bonavră. am găsit copii în viață, unii copii care erau mici, ei nu m-au cunoscut. Ca și când a fost arestat avem 5 copii, cel mai mare nu avea 10 ani, este aici, în vie. Cel mai mic avea trei luni și jumătate, De frate Moroz nu l am mai găsit în viață. să l domnul cu un an și ceva, Înainte de a adică. Partea mea fost de suferință acolo. Familia a suferit acasă. Nu a fost ușor. Domnul a fost de partea noastră. Domnul ne-a sprijinit, e ne Ei nu În ziua când tata s-a apropiat de cafe, bine, de, de la după eliberare, Era foarte mulți copii pimași. În fața casei, la noi, se jucau ca copii. Noi eram în casă. Și vine un băiat, un vecin de acolo, de la noi și spune, strângi, Leli Valeri, Leli Valeri. Și mama iese de afară. Ce mă, am și și noi afară. Vine pe aia de de închisoare. Răvășit așa, dar cu o bucurie, fi față extraordinară. Și e așa, într un îmbrățișare pe toți ce eram în jurul lui. Deși este supravegheat în continuare de către autoritățile comuniste, fratele Arcadie continuă curajos activitatea sa în oastea Domnului. La o săptămână de la eliberarea din închisoare, în ciuda restricțiilor impuse, organizează o adunare în casa lui, unde participă mulți frați care au aflat de întoarcerea sa. Dumnezeu a lăsat în mijlocul nostru oameni și bărbați pe care i-a pregătit în școala suferinței în școala crucii, în școala vieții trăite cu Dumnezeu și pentru El și cauza Lui, care au primit lumină și înțelegere și pricepere să descopere, să arate, să spună tainele lui Dumnezeu pentru bine și mântuirea seminilor noastre și a noastră personală. prețuiți Bucovina a avut și are oameni care sunt vrednici de prețuit, de ascultat și de urmat, Fratele Arcadienistor Nistor participă apoi la multe întâlniri de sfat frățesc, ca cea de la Poiana Brașov din 7 noiembrie 1976. În astfel de întâlniri clandestine, împreună cu fratele Treandors, luptă pentru limpezirea fraților ostași a căror învățătură a fost afectată în timpul prigoanei. Amenințările și presiunile făcute de către autoritățile statului și ale bisericii asupra ostașilor în acea perioadă Căci influențele străine care veneau din partea unor culte neoprotestante i-au făcut pe mulți frați ostași să se abată de la învățătura primită de la părintele Iosif Trifa. e extrem este dreapta și stângă. Spune în caz în Dicul Testament despre împăratul David el pește și vine un urs, un leu. Ca să fie ei oi. Și se la el. Și dacă se ia la discuție, zice: Lupim și iubim gura. Cu cuvântul ăsta iubim gura. Foarte interesant la cuvântul de iubim gura. Nu e ușă, și acum. Ce se întâmplă? Unul cu extremă de dreapta, furul Și de stânga Pentru că prin tot furul ăsta. Făriu Hristos, îl fost des Hristos, înlătri din Hristos. Iar e, partea de stingă, fure oaia. Deci bine, lucrurile lumea, trage de partea, veți deci, noi nu, eu nu nu-i Fratele Arcadie a fost un factor de echilibru, un om de orientare sănătoasă, un stârp de care cei care au vrut s-au putut prinde și sprijini pentru a nu cădea nici într-o parte, nici în altă nici într-o extremă, nici în cealaltă. După căderea regimului comunist ateu, care a coincis și cu trecerea în eternitatea a capetenei Oastei Domnului, fratele și poetul treandor, mișcarea Oastei Domnului intră într-o nouă etapă. Fratele Arcade Nistor va rămâne un factor de echilibru în noile frământări și lupte de după 1989. Acum trebuie plinii, de încercare, o vreme de șergire de lucrare, au păsturat între noi. Știți câte vreme au fost primele schimbări? Lucrare au fost urâte și supăstați urâte. Pentru că și cei fricoși nu veneau, și ei lași nu veneau. Și era bine nepașii, de că și libertatea și odihnățele. s au putut furișa între noi oameni din nescu din nou care în însuflați pentru către Duhul Vrelui, poți și poți înțelege, poți și poți șerții. Și aș vrea să vă spun că în toate și este, știți, singura soluție, singura scăpare pentru noi ca individ și ca lucrare oastră Domnului este Iisus Răstignit. Deci după 90, deci după trecerea la Domnul a fratelei Traian, el a sânțit o mare greutate pe umerii lui. Tata s-a asumat o responsabilitate. au fras mai mulți și spunea frate Arcade, uite la noi de adunare, asta se întâmplă. Nu se face bine, au început să facă niște lucruri care se fac la Pentecostal. Ce facem? Și tata totdeauna i-a îndrumat. I-a dat sfaturi, ceea ce trebuie să facă și nu a acceptat niciun fel de compromis de la, de la regula asta oastei Domnului, de mergem pe centru, să nu ne abatem nici pe dreapta, nici pe stânga. Drept ca un brad. Și așa cum a fost fizic, așa a fost și sufletește. <gânt> În toate valurile acestea care au venit peste lucrarea oastei Domnului, el era unul, un sfătuitor, un prideghetor aici la fruntarele de nor. Chiar atunci când un nor se părea, fratele inclinat într-o parte sau fratele este umbrit de nu știu ce influență. El avea timpul lui de părtășie cu Dumnezeu care îl aducea și îl călăuzea, avea legătura și relația cu Dumnezeu care nu îl lăsa și a rămas drept până la sfârșit și trupește și sufletește. Noi deve nu numai să ținem, dar și să luptăm, ca să păstrăm aceste trei mari valori. Cuvântul liber, rugăciunea liberă, și cântare liberă. Prin cuvânt ne vorbește Domnul, prin rugăciune ne vorbim noi cu El. Dar prin cântare aducem slavă. Cu patru luni înainte de trecerea la Domnul, presimțindu-și sfârșitul, fratele Arcadie cheamă frații de pretotindeni, pentru o ultimă stare de părtășie în adunare. La această chemare răspund cu aleasă dragoste și prețuire mulți frați și surori din țară și diaspora. Ultimele cuvinte acestea erau, fraților, să rămânem statornici, să rămânem indiferenți ce se va întâmpla, chiar dacă vor veni din nou prigoane, chiar dacă vor veni e, greutăți. Să nu ne depărtăm și să ținem linia de mijloc, centrul lucrării oastei Domnului. Acolo este Domnul Isus. Să nu ne abatem nici la stânga, nici la dreapta orice ar veni peste noi să rămânem statornici. Dar oastea nu se va pierde, fiindcă oastea nu este nici al lui Arcadi, nici a lui Traian nici al lui Iosef Tripa. Oastea este a Domnului și ea au venit prin înaintașii noștri vrenici să ne pregătim ca să îl întâlnim pe Domnul Isus și să ne predăm Domnului cu toată puterea noastră și cu toată voința noastră să facem voia Domnului, indiferent în ce condiții și în orice stare dar să rămânem statornici. Slăbit de îndelungatele boli adunate încă din perioada carcerală, fratele Arcadie trece în ceata ostașilor biruitori în 16 decembrie 2006, împlinindu-i marele dor al vieții, acela de a ajunge acasă, în brațele Domnului Isus, pe care l-a iubit nespus. Iisuse, în aceste clipe de noapte, din locul acesta... Dorul meu se îndreaptă spre tine, Te chem, te aștept pe tine, Mirele vieții mele, O Doamne, ascultă-mă, Privește suspinul meu, De aici de jos te chem, Din valea plângerii, Din valea durerilor de pe acest pământ, Unde Tu ai suferit așa de mult, Ai suspinat și ai plâns, Ascultă-mă, O Iisuse, Căci de aceea te chem, mi-e dor de tine, sufletul meu însătate dorește pe tine, numai pe tine, nu mai doresc nimic altceva, Dar te doresc pe tine, de tine simt nevoia pe acest pământ pustiu, numai de tine, ascultă-mă Iisuse, Lasă ca din inima ta plină de iubire să pornească o rază de iubire care să încălzească inima mea și veșnic să fie fierbinte pentru tine, numai pentru tine, Iisuse. Amin. Vino repede, iubitule. Fratele Arcadienistor a fost un hristocentric. Toată învățătura lui, toate scrierile lui, toate predicile, sfătuirile și îndemnurile lui erau axate pe lucrarea și ființa divină a iubitului Seu Mântuitor. Spre el și-a revărsat tot focul dragostei curate, toată puterea viețuirii evanghelice de zi cu zi, din prima clipă a aflării și împăcării cu predulcele mântuitor și până în cea din urmă clipă a vieții. În aceste clipe, când ochii sunt în lacri, când inima mi-arde de dor după tine, Iisuse, aș vrea să-ți caut iubirea. Aș vrea să găsesc un cuvânt în care să pun toată dragostea mea pentru tine. Dar limba mea, crăiul meu este așa de sărac. Încă nu pot găsi cuvântul în care să poată încăpea tot focul din inima mea. Eu spun, te iubesc. Nu pot trăi fără tine. Toată lumea aceasta nu mă poate mulțumi. Eu te vreau numai pe tine. Tu singură ești de ajuns. Numai tu singură A fost un enoriaș special al parohiei noastre. Avea o bunătate și o generozitate care pe mine mă copleșea. Ținea la mine ca la un copil al său. Uneori când mergeam la el, scotea câte o portocală sau o ciocolată pe care le avea, puse deoparte și mi le oferea. Atât de curaj sufletește și el și sora Valeria, încât întotdeauna, de când i-am cunoscut aici, în parohie, i-am spovedit împreună. Își iubea foarte mult, atât familia cât și nepoței. Când veneam să i împărtășesc, toți nepoții erau lângă el, pregătiți să se împărtășească odată cu el. Cei care l-au cunoscut îndeaproape pe fratele Arcadie Nistor pot afirma cu tărie că dânsul nu știa să urască. Avea un respect deosebit pentru oameni, pentru biserică, pentru Dumnezeu. Chipul său blând de țăran bucovinean emana pace și se odihnea în Duhul Sfânt. În privirea lui, în răsărea de fiecare dată ceva tainic și sfânt, venit parcă din altă lume. Este paradoxal, dacă aș putea să spun așa, dar lucrurile s-au inversat puțin între noi. El a fost părintele meu aduvărnicesc, iar eu am fost fiul lui. Îl simțeam atât de pur ca pe un copil. Puteai vorbi orice cu el. Iar dacă aveai, dacă aveai un caz, cuvintele lui erau ca un balsam pentru, pentru rănile tale. Dacă toți în parohiei ar fi ca fratele Arcadie, aș putea să spun că trăiesc de pe acum în rai, fără să exagerez. Cei care au fost prezenți la înmormântarea fratelui Arcadie își amintesc că au fost martării unui semn divin. Pe cerul de deasupra volovățului s-a observat în acea dimineață neguroasă o deschizătură de cer senin și apoi o rază de lumină. M-am uitat spre țară, și am văzut o cruce a cărei capăt este la Sibiu, începând cu părintele Iosif. Câteodată când ne facem semnul simtei Cruci, ne întoarcem cu fața spre răsărit. Și apoi am uitat în dreapta și l-am văzut pe fratele i-am la un capăt al crucii. Și în stânga m-am adus aminte de a capăt acolo era fratele Nicolae Mihai. Și capătul de jos al crucii s-a oprit aici. Aici în nord, la fratele Arcadi, Nu greșesc când afirm cu toată convingerea a fost unul dintre marii viteși lui Neemia în această lucrare a oastei Domnului. Și a fost un stil puternic în lucrarea oastei Domnului. Din el a curs, așa cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, în Evanghelia după Ioan, har după har. Cuvântul lui era uns cu un har aparte. Prezența lui era un har aparte. Și Domnul ne-a binecuvântat cu bucurii și stări unice. Plecarea luptată al fratele Arcadiei la Domnul a fost ca un cutremur. În urma lui a rămas un gol imens. Și consider că și golul care l-a lăsat el, atât în familia noastră fizică, cât și în familia spirituală a oastiei Domnului, a rămas un gol, datorită faptului că mulți frați, au găsit înțelegere, au găsit sprijin, au găsit îmbărbătare în dialogul avut cu fratele Arcadie, cu tata. Mulți frați l-au plâns, mulți frați poate și-au îndreptat viața lor datorită lui. În unele locuri, chiar adunările, s-au rezolvat unele probleme, unele au fost frământ, mare frământare în adunări. Fratele Arcadie a trecut din mijlocul bucuriilor frățești pe care le-a dorit și le-a trăit totdeauna intens, în mijlocul bucuriilor cerești, îngerești, total neumbrite. Dar fratele Arcadie n-a fost un biruitor orecari. Fratele Arcadie, pe lângă faptul că a trăit o viață sfântă, o viață model, a fost în ogorul Domnului și în lupta lui un lucrător priceput. De stoi și un luptător instruit, iscusit și viteaz. Atât de când ne a în putință, nu e o Dumnezeu, am, căut, am căutat ca să afle care, Adică pe Isus și că el este viața lui. A plecat, vede pe planul acesta, ale redeunțului un coordonator la poarta Raiului, să meargă să coline de acolo, frate, la și gazda primitoarele, Mântuitorul o așteaptă, frații, părintele, fratele no. trei abia așteaptă să-l primească. Dar este și partea cealaltă. Oasea de -a luptătoare a sărăcit cu un luptător de frunte. Dar oastea cea a mai câștigat un rugător în fața lui Dumnezeu. o mai avea un spânt acolo. Și în calendarul inimilor noastre o mai avea o icoană. ce s-ar putea semui acest brav oștean al lui Hristos? Cu un far puternic, luminos și clar, care străpunge negura din vremurile noastre tulburi? Sau cu un izvor de iubire revărsat cu apel limpezi spre oricare ostenit? Sau poate cu un brad înalt, în apureajma căruia respiri aerul veșniciei? seminieri de a am găsit, un lucru rămâne sigur. A fost odată un om, un bărbat plin de Hristos. Ținta și rostul și rațiunea întregii sale existențe era Domnul Iisus. Zi de zi, an de an, în orice gând, în oricare gest, în fiecare faptă. Azi, la hotarul de nord al fronturilor oastei, un nume e chemat, numele ostașului biruitor, fratele Arcadie Nistor, de la Burla, care a vegheat neobosit, care a îndrumat cu iubire, care și-a apărat neînduplecat solia lui Iisus și învățătura curată a oastei Domnului din Bucovina. cine va călca pe urme, umblând cu Domnul Iisus?